annar þáttur jörlungaætt ró hans jarll hinn ungi var höfðingi manna af so kallari jóþjóð jeot eot og bjóku þeir þá nálægt upptökum andvinjar fljóts milli fjarlægstu hálsa þokufjella og gráu fjalla og nystar hluta myrkviðar þangað hafði jóþjóð flutt á dögum jörníls annars konungs af gondor En þar áður hafði hún búið nokkur neðar í Andvinjardal, en þó fremur norðarlega á milli Slíðruár og Karkakletts. Þeirri voru náskildir byrningum og öðrum manþjóðum í vesturjæðri skóarins mikla. Forfeður Jarls töldu sig afkomendur konunga Rófanna, en ríki þeirra lág austan myrkviðs fyrir innrásir vagnarittaranna og töldu þeirri þannig skilda þeim konungum Gondóra sem komnir voru af eldagrið. Þeir elskuðu slættlendið og hesta sína og stóðu öðrum framar í öllu því sem ég að hestamensku og fannstuum þröntum sig þarna í miðjum Andvenjardal auk þessum skugginn frá Dol Gúldúr var að leggjast yfir. Þegar þeir því fréttu af ósigri og falli norna kóngsins sóttustir eftir meira rými þar norður frá og hrökktu burt leivar Angmarsþjóðarinnar austan megin fjallanna og settust þar að En á dögum ljóts föður Jarls hafði þjóðinni fjölgað svo að þeim fannst nú aftur orðið æði þröngt um sig þar. Árið 2510 á þriðju öld vofðu nýjar ógnir yfir Gondoríki. Miklar sveitir villi þjóða úr norðaustri geistust vestur um Rómaníu og komu neður um Brúnsviðjur og réðust á fleikum yfir Andvinn. Samtími skerðist það annarkvort af tilvíljun eða samanteknum ráðum að orkar sem þá voru orðnir mjög öplugir áður en stríðeira við dverga hófust, ruttust neður úr þókufjöllum. Innræs á sveitinnar flættu yfir Kalinardón sléttuna sem þá var svo kölluð og sá Kirion ráðsmaður á Gondor ekki annað ráðvætna en að senda norður eftir hjálp en lengi hafi verið góð vináttamill íbúa Andvinjardals og Gondóra. En nú var orðið þátt og dreift vopnfæra manna í fljótstallum og þeir voru allt á lengi að sapna því liði sinni er gátu. En þá frétti jarl langt í norðri af neyð Gondóra og þó að það virtist vera nokkuð seint, laðið hann þegar á stað með öflugan rittara hér. Þeir komum átöluða til orustunar á Silvurvöllum á grænni tungunni milli Silvurlindar og Lindhæru. Þar var mjög þrengt að norður hér Gondórs. Þeir höfðu beðið lægri hluti í orustu og völlónum og voru einangraðir frá söður hlutónum og hrektir norður yfir Lindhæru. Og ekki var ein báran stök því að þá skall árásarbylgja orka norðan úr fjöllónum yfir þá og hrekti þá út á bakka andvinjar. Þeir voru á heljar þröm. Öll von virtist úti og herinn ekki eiga sér neittnar undan komu von þegar ómænt hjálp barst. Allt í einu þeistu jóherrarnir úr norðri og komu að baki orkanna. Þar með snérist orustan algjörlega við og óvinnirnir voru ræktir með miklu mannfalli söður yfir lindhæru. Jarl hóf miskunalösa eftirför og því skelving skelfing á undan ritturum norðusins. Að algjör upplöst varði í öllum innrásarherjónum og rittararnir hundeltuð á og hjuggu niður hvað sem er náðið þeim. Íbúum sléttunar hafði mjög fækkað í stóru pláunni og síðan hafði enn saksast á í innrásum og mandrápum hinna að grimmu öslinga. Því ákvað Kýrjón Gondorkonungur að gefa hjartli og þjóð hans alla Kalinardon lægðina, milli andvinjar og Ísanfljóts, að launum fyrir hjálp þeirra í neyð. Þeir voru mjög ánægðir með það og sendu brátt norður eftir eigin konum sínum, börnum og lausa og námu þarna land. Þeir köllu það riddarmörkina og sjálfur sír kölluðu þeir jörlunga. En í Gondor gekk ríkið þara undir heitinu Rohan og þjóðin Rohirrímar eða Jóherrar. Þannig varð Jarl fyrsti konungur ritaramerkurinnar og hann kausir til búsetu grænan hól undir rótum hvítufjalla sem mynduðu samfeldan fjallgarð eins og vekk sunnan með allri sléttunni. Þar liðu Jóherrarnir sem frjálstjóð undir eigin konungum og lögum en í föstu bandalagi við Gondóra. Róhannar varvitt um mörg ljóð og söngva um forna höfðingja og strískappa og fagrar og hugdjar konur frá því ver byggu á norðuslóðum. Sagnir þessar herndu frá höfðingja einum að nafni Frumgeir sem átti að hafa saminað jóðhjóð og stopnað ríki hennar. Þá gengur miklar sagnir og ævintýri af sinni hans frama sem átti að hafa felt hinn mikla dreka skaða í gráufjöllum fyrir norðan myrkvið og eftir það var landið laust við slík ormskrimsli. Frami auðgæst mjög af fjársjóði skaða en lenti í deilum við dvergana sem krefðust fjársjóðarins þar sem skaði hefði reyndónum frá þeim frammi vildi ekki gefa þeim eftir grænan eyri, þessi stað letan þræða tennur drekans upp á hálspand og senda þeim með þeim umælum. Engir fjársjóðir jafnast á þennan dýrgrip því að svo erfitt var að ná honum. Sumur segja dverganir hafa vegið frama fyrir þessa móðgun en vísti er að engin sérstök ást ríkti milli jóþjóðar og dverga. Ljótur faðir Jarls var tamningamæður villtir að hrossa því að þá var mikið um þau í landinu. Eitt sinn fangadi hann kvítan fóla sem brátt óks og var mikill og fagur fákur. En hann varð ekki taminn. Þegar ljótur dyrðist að fara á bak honum, trylltist hann og kastaði honum loks af baki. Þá skall höfuð ljóts á steini og hann andaðist. Hann var þá aðeins tveggja og fjörutíu ára en svo nýran 16 ára ólingur. Jarl strengdi þessi heitt að hefna föður síns, lengi leitaðan hestsins og loksins kom hann auga á hann. Fyldar menn hans heldu að hann myndi þá aðeins reyna að komast í skotmál við hann og drepa hann með örfum. En þegar þeir komust nálagt hestunum gekk Jarl fram og kallað til hans hári röttu, komdu hinga mannsbanni og fáðu nýtt heiti. Öllum hinum til mestu undrunar leit hesturinn við til Jarls, kom til hans og stóð kyrr fyrir framann hann. Þá sagði Jarl, fal vil ég kalla þig, þú elska þér frelsið og fyrir það áfællist ég þig ekki, en þú skulda mér mikil manngjöld og því skaltu gefa upp frelsið þitt allt til æfi loka. Svo fór Jarl á bak honum og falur hlíti honum. Jarl reyð honum heim án mjela eða beislis og þannig reyðan honum ætið síðan. Hesturinn skildi allt sem menn töluðu, en hann leifði engum nema jarðli að sitja sig. Jarðl reið falið til orustunnar á sylfurvelli því að hesturinn varð langlífur sem menn og sama var að segja um afkomendur hans. Þeir kölluðust marir og vildu enga bera nema konung merkurinnar eða sinni hans. Þar til hún faksi þýttist Gandalf. Sagt var að Beimi, sem háalvar kölluðu orm, hafi komið með stöðföður vera vestan um hafi. Að vetlum konungu merkurinnar frá jarli til þjóðans fóru mestar sögur af Hjálmi Hamarshönd. Hann var harskeittur maður og feikna öflugur. Þá er uppi maðrar nafni Freki sem tóktust vera afkomandi frjávinns konungs þó að um æðar hans rinni af því er menn sögðu mestpart part dunlendinga blóð endar var hann mjög dökkhárður. Hann var auðugur og valddugur og átti mikla lendur beggja megin þurár. Hann kom sér upp öflugu virki nálægt upptökum árunnar og hirti lítt um konungs. Hjálmur vantreisti honum en kvatti hann þó í ríkisráð sitt og kom hann á fundi þess þegar honum sýndist. Eitt sinn kom freki til ríkisráðsfundar með fjölda leiðsmenn sér og bað doktur konungs til handa syni sínum Úlfa. En Hjálmur svaraði honum aðeins. Þú hefur vaksi mikið síðan þú varst hér síðast, en mest á þvervegin, held ég. Og það dundu við hlátrasköllin því að freki var speykfeitur. Þá bálreitist freki og lítilsvirti konungin og sagði að lokum. Hafnir þú frambánum staf, halla mun þér aftur af. En Hjálmur svaraði bara. Hvaða læti eru þetta? Hvernamál svonaðins eru hér komið einn. Besta Hjálmur og freki geri út um þau sín á milli. Konungur á ráð hans hefur mikilværi hnöpp um að neppa. Þegar fundir ásins var lokit stóð hjálmur upp og lagði hlemmi stóran lofa á herðar freka og sagði Konungurinn bannar slagsmál í húsum sínum en þau eru frjáls utan dyra og síðan fekk freka til að ganga undan sér út úr Edoras og fram á völlin. Þegar menn freka ætluðu að fylgja honum á eftir, sagði hann Burt með ykkur, við viljum enga áherindur, við ætlum að ræða einir saman um enga mál, farið heldur og talið við mína menn. Og þeim var litið þangað og sáu að við ofreflir liðs var að etja bæði konungsmenn og vini hans, svo að er dróu sig í hljæ. Jæja, dullendingur, sagði konungurum við freka, nú getur átt við hjálm einan og óvopnaðan. Þú hefur margt mælt, nú er komið að mér að tala. Freki, mér finnst að þín frekja ætli allt að skekja. Þú rétti mér staðinn, ófyrirlitni hundur, ég ger ekki annað en að brjóta hann sundur. Og þar með gretti hann freka þvílít högg með berum hnúanum að hann fjall rótaður aftur á bak og gaf skömmu síðar upp öndina. Síðan lísti hjálmur svoan freka og allt hans lið óhelga óvinni konungsins og þeir urðu að forða sér á flókta því að konungur sendi rittara þegar af stað til að leggja undir sig alla vesturmarkina. Fjórum árum síðar, 2758, stegju mikil vandraði að Róhans ríki og engin hjálp fjekst frá Gondor því að þrýr korsaraflótar lögð á sama tíma til atlögu og innrása svo barist var á öllum ströndum þess. Samtímis hófist innrásir í Róhann úr austri og þá nótfærið dölendingar sér tækifærið og réðust yfir Ísanfljót og neður frá Ísanskerði og var brátt uppvíst að úlvi haði gerst fóringi þeirra. Dunlendingar höfðu mikið lið og voru þar að auki styrtir af innrásarliði kosaranna við ósa lefnu og Ísans fljóts. Jóhærenir voru sigraðir og að landa er að hernumið. Þeir sem ekki voru vegnir eða þrælkaðir flýðu upp í fjalladalina. Hjálmur varð að hörfa undan með miklu mannfalli frá Ísans vöðum og leitaði hælis í Hordborg og gjám og hellum að baki henni, sem síðar voru kölluð hjálmstýpi. Þar máttu þér þóla langvarandi umsáttur. Úlfi hertók Edoras, kallaði sig konung og sat í gullinthekju. Þar fjall halur, sonur, hjálms, hinstur manna er hann reyndi að verja dyrnar. Og skömmu síðar skalla á langivettur, þegar allt róhansland færðist í kaf í hríðum og snjó í fimm mánuði, nómember til mars 2758-9. Bæri jóherrarnir og fjandmeð þeirra urðu mjög illa úti í vetrarhörkonum og í hungusneiðinni sem fyldi og eftir og stóð enn lengur. Eftir jól varð mikil neyð í hjálmstýpi vegna vistaskorts. Þá tók hamur yngri sonur hjálms það til braðs gegn ráðum föðu síns að gera útrás úr virkinu en hann og allir hans forst í hríðinni. Hjálmur konungur varð æ ofsafengnari og harðskeittari af hungri og harmi. Ofti óvinanna við hann var margra manna maki í vörnum hjámsvirkis. Stundu fór hann einn af stað kvítklættur og þrammaði eins og snætröll um herbúðir anstæðingana og að vó fjöldamanns eigin hendi. Þá kom upp svo saga meðal dunlendinga að þegar hann fann engan mat hafi hann til menn. Sú saga var langlíf meðal dunlendinga. Hjálmur átti mikið horn og brátt veittum enn því athygli að áður en hann reðst til útrása úr virkinu, blesan í hornið svo gífulega að það mark bergmálaði í dýbinu og að blásturinn fyllti óvinnina þvílíkri skelfingu, að í stað þess að veita honum viðnám og drepa hann, þá flýðu þeir eins og sauðir reknir neður um djúpadal. Nótt eina hefðum enn í hornið en Hjálmur snýr ekki aftur úr þeim leiðangri. Um morguninn kom svo lítil sólarglæta, svo fyrsta í háa herrans tíð og þeir sáu hvita veru standa niður á fyrirhleðslunni, hreyfingalösa og þorði engin dullendingur að koma nærri. Þar stóð hjálmur uppréttur, döður sem stein og hnýn höfðu ekki látið undan. Þó sögðu að hornið hefði haldið áfram að hljóma við og við í dípinu og hinn fræga vofureyr hjálms var enn á ferli meðal fjendmanna ró og banaði mörgum í einskærri skelvingu. Skömmu síðar lok vetrinum og harðindum hans Þá kom frjáleifur sonur Hilda systur Hjálms neður úr varnaskjólinu í Dunnhörgi, þar sem fjöldi hafi leitað hælis og með fámönnum ofsafengnum greipiliðum kom hann úlva að óvörum í gullinþekju, drap hann og vann aftur Edórasborg. Mikla leysingar og úrhellis flóð eftir snjóalögin og allur endvatna dalurinn var sem fenni haf. Þar fórust margir hinn á austrænnu innrásarliða en aðrir komu undan. En nú hafði Gondorum tekist að sigra alla sjóraningja og þá sendu þeir hjálp eftir vegunum bæði fyrir austan og vestan Hvítufjöll. Áður en árið 2759 var liðið hafðu allir dunlendingar verið hræktir út jafnvel frá Ísangerði og frjáleifur tekiðu konungdómi. Lík Hjálms var borðið frá Hortborg og yfir hann hlaðið haugurinn. Þar hefur ætíðarblómið symbelmine jafnan vaxi þéttast svo að haugurans sínist sem snævið hakinn við fráfall frjáleyss hófst hleðsla nýrrar hauga raðar Jóharrarnir og ríki þeirra var hörmulega farið eftir stríð og hungursneyð þar var ekki nóg með að mannfólkið hrindi niður heldur féll mestur hlut nautgripa og hrossa þeirra sem betur fyrir stegjaði engin ógn að þeim í mörg ár þar á eftir svo sárin fengu að gróa og það var ekki fyrir ná dögum fólkvinns konungs sem þeir öðlust aftur fyrir styrk. Við krýningu frjáleifs byrtist Saruman, færði góðar gjafir og talaði fjálglega um hetjumóð Jóherranna. Hann var þá mikil smetin, talin vinur og góður gestur. Skömmu síðar settist hann að í Ísangerði í umboð Berens ráðsmanns af Gondor því að Gondormenn litu enn á Ísangerði sem sína egn og útvirki konungdæmi síns því að staðurinn fylgdi ekki með í landgjöfinni til Róhanna. Beren fekk Sarumanni einnig til varðislu líklana að orðanka þeim voldu á turni sem engin óvinnur hafi nokkur tíman getað skaðað eða komist inn í með þessu fórsarumann sem annars var vitki að hegða sér eins og hann væri mannahöfingi því að hann hafði ísangerði að leni sem lendur maður ráðsmannsins og turðmörður slíkt var ekki samræmalegt stöðu vitka en frjáleifur róhans konungur var að jafna ánæður og berinn að fá hann fyrir nágranna því að hann taldi að þannig væri ísangerði þetta uppluga útvirki í höndum góðsvinar og upplugs bandamanns Lengi virtist Saruman líka vera góður vinur og var það líklega í raun fyrst í stað en síðar hafa margir komist á þá skoðun að Saruman hafi aðalega sóst eftir Ísangerði til að komast yfir sjónsteinin sem þar var í þeim tilgangi að ebla þar sitt eigið veldi Vísti er að eftir síðasta fund kvítaráðsins 2953 voru ráðagerðir hans ordnar fjandsamlegum róhönum Þó hann lendi því þá lísti hann Ísangerði sem eigin eggn og kom þar á fót miðstöð herfaðingar, ofbeldis og hryllings, eins og hann hugsaði um það eitt að etja kappi við barað dúr. Alla sína vini og þjóna sótti hann í raðir þeirra sem hötuðu Gondor og Róhann hvort sem það voru ílsku fláir menn eða önnur illirmi.